Capitolul 89 Conversația dintre Filip și atâlnii fu întreruptă de niște pași zgomotoși pe scări. Copiii se întorceau de la școala duminicală. Atâlnii le deschise ușa și ei intrară răzând și țipând. Îi întrebă vesel ce-au învățat. Seli își făcu apariția o clipă, aducând instrucțiuni din partea mamei, cum că tatăl se distreze pe copii până ce pregătește ea ceaiul iar atâlnii început să le povestească un basm de Andersen. Copiii nu erau prea sfioși și, curând, ajunsere la concluzia că n-au de ce să fie înspăimântați de Filip. Jane se apropie și, după ce rămase o vreme în picioare lângă el, se instala deodată pe genunchii lui. Filip, care dusese o viață singuratică, avea pentru prima dată ocazia să asiste la o scenă de familie. Ochii lui zâmbeau, oprindu-se asupra acestor copii frumoși, absorbiți de povestirea basmului. Viața noului său prieten, așa excentrică cum părea la prima vedere, căpătea acum în ochii lui frumusețea unui lucru de o naturalețe Se li reveni. Ei copii, ceaiul e gata!" zise ea. Jane se dădu jos de pe genunchii lui Filip și cu toții se întoarsă ră în bucătărie. Selly începu să așeze tacâmurile pe masa în stil spaniol. Mama te întreabă dacă vine să bea ceaiul cu voi?" întrebă ea. Pe copii îi pot hrăni eu." Spune-i, că o să fie o adevărată cinste și un prilej de mândrie pentru noi, dacă o să ne onoreze cu prezența ei, zise atâlnii. Lui Filip îi se păru că omul ăsta nu poate spune nimic fără elaborate în florituri oratorice. Atunci îi pun și ei tacâm, zise Seli. se întoarse peste o clipă cu o tavă pe care era o pâine de casă, o felie de unt și un borcan cu gem de căpșuni. În timp ce așeza lucrurile acestea pe masă, taică său o tachina. Îi spunea că ar fi timpul să mai iasă în lume. Lui Filip îi povesti că fata e foarte mândră, că nici nu vrea să audă de adoratorii care făceau coadă doi câte doi la ușa școlii duminicale, aspirând la onoarea de a o conduce până acasă. Dar știu că întrugi la vers și uscate tată, zise Seli și fața ei se deschise încet în obișnuitul ei zâmbet blând. Când te uiți așa la ea, nici nu ai crede că o calfă de croitor a plecat voluntar în armată pentru că n-a vrut să-i vorbească și că un instalator de electricitate, bagă bine de seamă, de electricitate, a început să tragă la masă pentru că la biserică nu l-a lăsat să citească imnurile de pe cartea ei de cântece. Mă trec fiorii când mă gândesc ce o să se întâmple în ziua în care o să înceapă să poarte afură montantă. Mama o să aducă chiar ia ceaiul, zise Seli. Selin nici nu mai ea în seamă vreodată, râsea nii privind-o cu dragoste și mândrie. Și vede de treburile ei fără să-i pese de războaie, revoluții și cataclisme. Ai ce nevastă bună o să fie ea pentru un om cum se cade! Doamna atălnii aduse ceaiul. Așezându-se pe scaun, începu să taie felii de pâine pe care le unse cu unt. Pe Filip îl amuza faptul că se purta cu bărbatul ei de parcă ar fi fost un copil. Îi întindea gemul pe pâine și îi tăia feliile nici prea mari, nici prea mici, ca să le poată mânca el ușor. Își scosese pălăria și rămăsese în rochea ei de duminică, puțin cam prea strâmtă după părerea lui Filip. Arăta ca una din nevestele de fermier, pe la care se dusese el uneori în vizită, împreună cu unchiul lui când era copil. Atunci, dumirii, de ce îi se părea familiară vocea ei? Vorbea ca oamenii de pe la Blackstable. Din ce parte a țării sunteți?" o întrebă el. Deloc sunt din comitatul Kent. M-am născut la Fern. Aha, am știut eu. Unchiul meu e protopop la Blackstable." Ca să vezi ce comedie!" exclamă ea. Adineuri când eram la biserică, tocmai mă întrebam dacă n-ați fi cumva vreo rubedenie de-a domnului cărei. Oh uh -huh, Încă de câte ori l-am văzut?" O verișoară de-a mea s-a măritat cu domnul Barker, de la ferma Roxley, tocmai pe acolo, pe la biserica din Blackstable și, când eram fată, mă duceam de multe ori și stăteam acolo. Ei, ziceți și dumneavoastră dacă nu e comedie. Îl privi acum cu mult mai multă curiozitate și ochii ei fără strălucire se animară. Îl întrebă dacă îi cunoște satul de Baștină. Era o așezare destul de drăguță la vreo zece mile de Blackstable, și protopopul de acolo venea uneori la Blackstable la sărbătoarea recoltei. Ia pomeni numele câtorva fermieri de prin împrejurimi. Îi făcea o plăcere nebună să mai poată vorbi despre ținutul în care și-a petrecut tinerețea și era încântată să evoce scene și figuri pe care și le întipărise în memorie cu tenacitatea specifică clasei din care făcea parte. Și lui Filip aceste amintiri îi treziră un simțământ ciudat. Părea că o adiere plăcută de la țară ar fi pătruns în camera aceea căptușită cu lambriuri din inima Londrei. În fața ochilor începu să-i se desfășoare imaginea câmpiilor întinse din Kent, înconjurate de ulmi majestoși. Nările începură să-i se dilate de miresme. Din pricina apropierii mării nordului, aerul sărat de acolo i- aspru și tăios. Filip plecă de la familia atâlnii abia pe la zece. La opt copiii veniră la ei să spună noapte bună și, într-un mod cât se poate de firesc, îi întinseră obrajii lui Filip ca să-i sărute. Inima lui se deschise de tot de dragul lor. Seli nu făcu decât să-i întindă mâna. Seli nu-i sărută niciodată pe domnii pe care nu i-a văzut decât o dată în viață, zise taică-său. Atunci înseamnă că trebuie să mă mai poftiți dată, zise Filip. Nu e cazul să băgați în seamă nimic din ce spune tata," remarcă Serii zâmbind. Îi e o domnișoară foarte stăpână pe sine," adăugă părintele ei. În timp ce doamna atâlnii îi culca pe copii, luare un mic supeu alcătuit din pâine, brânză și bere. Iar când Filip se duse în bucătărie să-i spună noapte bună, rămăsese acolo odihnindu-se și citind revista The Weekly despaci, ea îl invită foarte cordial să mai vină pe la ei. Atâta vreme cât atâlnii are serviciu, duminica găsiți totdeauna o masă bună la noi, zise ea, și vă faceți o adevărată pomană cu el dacă veniți să-i faceți conversație. Sâmbăta următoare Filip primi o carte poștală de la atâlnii prin care îl anunțau că îl aștepta a doua zi la masă. Dar temându-se că mijloacele lor financiare nu sunt chiar așa de substanțiale cum ar dori domnul atâlnii să-l facă să creadă, Filip le scrise că o să vină doar la ceai. Cumpără un cozonac mare cu stafide ca vizita lui să nu fie o povară pentru ei. Când veni, constată că toată familia se bucură să-l vadă, iar cozonacul îl ajută să-i cucerească definitiv pe copii. El ținu morțiș să ia cu toții ceaiul împreună în bucătărie și masa se desfășura într-o atmosferă de râsete zgomotoase. Curând Filip își lua obiceiul de a se duce la familia atâlnie în fiecare duminică. Deveni favoritul copiilor pentru că era un om simplu și lipsit de afectare și pentru că se vedea de la o poștă că i-a îndrăgit. De cum îl auzeau sunând la ușă, unul dintre copii scotea capul pe fereastră să se asigure că el e și apoi dădeau cu toții buzna pe scări într-o adevărată avalanșă ca să-i deschidă ușa. Se aruncau pe rând în brațele lui. La cei se băteau pentru privilegiul de a sta lângă el. Curând începură să-i spune nenea Filip. Atâlnii era foarte comunicativ din fire și, încetul cu încetul, Filip află despre diferitele etape din viața lui. Exercitase profesii diferite și Filip a avut impresia că întotdeauna a reușit să strice tot ce începuse. Lucrase la o plantație de ceai din Ceylon și fusese voiajor comercial în America ducând cu el mostre de vinuri italienești. Dintre toate slujbele, singura pe care o păstrase mai multă vreme fusese cea de secretar al Societății de Apă și Canal din Toledo. Fusese ziarist și câteva vreme ținuse rubrica judiciară, scriind reportaje de la tribunalele de instrucție pentru un ziar de seară. Fusese redactor la un ziar din inima Angliei și redactor șef al unei gazete de pe Riviera. În timp ce exercita aceste ocupații diverse, colecționase tot felul de anecdote amuzante pe care le debita, savurându-și cu o deosebită încântare capacitatea de a-și distra ascultătorii. Citise mult, delectându-se în special cu cărțile neobișnuite. Și reversa comorile sale de cunoștințe tainice, bucurându-se ca un copil de uimirea a interlocutorilor. Cu vreo trei sau patru ani mai înainte, sărăcia Lucie îl silise să accepte slujba de agent de publicitate al unui mare magazin de textile. Și cu toate că socotea munca aceea nedemnă de un om de valoarea lui, dat fiind că avea o părere exagerat de bună despre el însuși, poziția de neclintită a soției în această privință și nevoile familiei îl făcuseră să o păstreze cu orice preț.